inastuhbilillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamati amma ba'du alhamdulillah ma'asyiral ikhwa fi ad-din bapak-bapak ibu-ibu rekan-rekan ikhwan dan akhwat para pendengar radio Rojak rahimakumullah alhamdulillah kembali kita tidak henti-hentinya menyampaikan puji dan syukur atas semua limpahan nikmat dan karunia yang Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kepada kita Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Yang Senantiasa Mengingatkan kita Meskipun kita sering lalai <coughs> Yang senantiasa Mengampuni dosa-dosa kita Meskipun kita banyak berbuat maksiat, <coughs> Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Yang memudahkan kita untuk selalu menyempurnakan kebaikan-kebaikan dalam agama kita Alhamdulillah ikhwatal al islam Pada kesempatan di pagi hari ini kita kembali bertemu <coughs> Di majlis ilmu untuk mengkaji Petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala yang paling agung Petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala yang isinya paling dominan dan paling agung dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi sallallahu <tuh> alaihi wasallam yaitu tentang pembahasan keindahan kemaha indahan nama-namanya dan kemahaperpurnaan sifat-sifatnya. <tuh> Pada kesempatan kajian kita di pagi hari ini kita akan mengkaji nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq. Ar-Razzaq yang maha melimpahkan rezeki yang Maha menganugerahkan rezeki kepada manusia. Yang tentu saja nama ini adalah nama yang kita kenal. Nama termasuk nama Allah Subhanahu wa taala yang sering disebut-sebut oleh manusia karena berhubungan dengan keinginan mereka untuk selalu mendapatkan rezeki akan tetapi kebanyakan di antara kita yang kurang merenungi kandungan dari makna nama Allah Subhanahu wa taala ini ataupun kalau kita mengetahui maknanya kita hanya membatasinya pada rezeki-rezeki anugerah rezeki yang bersifat duniawi karena itulah keinginan atau kesukaan hawa nafsu kita atau kita membatasi atau kita menyikapi rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kita jadikan sebagai ukuran kemuliaan atau kehinaan seseorang di dunia maka inilah perkara-perkara yang mengharuskan kita untuk lebih mengenal dan mendalami makna nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah ini maupun nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang termasuk Al-Asma'ul Husna yang lainnya Alhamdulillah Ikhwatan Islam nama Allah al-Razak termasuk di antara nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan tentang sempurnanya kebaikan dan rahmatnya kepada umat manusia. Silakan kita lihat di antara Asmaul Husna nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Indah yang dikumpulkan oleh para ulama berdasarkan keterangan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat, kita baca dan kita periksa. Kita perhatikan apakah ke <coughs> yang menjadi mayoritas. <coughs> Apakah mayoritas dari nama-nama tersebut kandungannya Menggambarkan tentang sesuatu yang menunjukkan kemurkaan Allah Azab Allah atau siksaannya kepada manusia Atau kebanyakan dari nama-nama tersebut Justru mengandung pengertian Yang menggambarkan tentang kebaikan rahmat dan karunia Allah kepada manusia Coba kita perhatikan Di semua nama-nama yang dikumpulkan oleh para ulama kita dapati bahawanya nama-nama yang menunjukkan rahmatnya Allah Kebaikannya, kasih sayangnya Kedermawanannya Kepemaafan dan pengampunannya kepada manusia Itu lebih banyak <tuh> Itu lebih <tuh> dominan Disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW Maka benarlah apa yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang terkenal riwayat Imam Muslim, innallaha kataba kitabatan wa huwa indahu fawqa al inna rahmatis sabaqat ghadabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menulis sebuah kitab di di sisinya di atas arsy, inna rahmatis sabaqat ghadabi, buah sesungguhnya rahmatku telah mendahului kemurkaanku. Jadi nama-nama Allah yang berhubungan dengan rahmat, kasih sayang, kebaikan, kedermawanan Anugerah, pemberian nikmat dan kebaikan-kebaikan yang lainnya demikian banyak dan bermacam-macam Untuk nama yang mengandung pengampunan dan pemaafan dosa-dosa manusia saja Itu paling tidak ada empat nama <tuh> Al-Ghafar, Al-Ghafur, maha pengampun Kemudian At-Tawab, maha penerima Tobat, Al-Afu, maha pemaaf Belum nanti Rahim, maha sayang kepada umatnya Maha sayang kepada hamba-hambanya yang beriman. Maha penyayang kepada hamba-hambanya yang beriman. Belum nanti namanya al-manan, maha pemberi anugerah, Al-jawad, maha dermawan. Al-wahab, maha <coughs> yang melimpahkan iman. Seperti yang akan kita bahas nanti. Ar-razaq, maha pemberi rezeki. Dalam semua pengertian rezeki. Maka subhanallah, kalau ini saja yang menerlungan bagi kita semua. Maka kita akan mengetahui bahwa betapa bodohnya kurangnya akal seseorang yang tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau mengikuti petunjuk dalam agamanya <tuh> padahal jelas-jelas yang menurunkan petunjuk tersebut adalah Zat yang di tangannya segala kebaikan dalam semua jenis bentuk dan macamnya dalam semua jenis dan bentuk dan macamnya yang tentu saja ini menggambarkan kepada kita Keberuntungan orang-orang yang beriman Karena dengan ini Semua kandungan dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Kalau mereka melaksanakan konsekuensi iman dengan sempurna Semua kebaikan-kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala Limpahkan kepada hamba-Nya, Yang paling sempurna mendapatkannya Adalah orang-orang yang beriman Beramal soleh Mengikuti petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala Mengenal kemaindahan nama-namanya Dan kesempurnaan sifat-sifatnya Makamah Asyirul Ikhwah kaum muslimin para pendengar Radia Roja Rahimahkumullah Inilah Ar-Razak Maha Pemberi Rezki Yang disebutkan dalam Hadis yang sahih juga dengan nama Yang semakna itu Ar-Razak Maha Pemberi Rezki <tuh> Nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, satu lagi diantara Nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang menunjukkan sempurnanya Kasih sayang, kebaikan Dan Curahan nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa berikan kepada kepada hamba-hambanya. Kita lihat Maashirul Ikhwahimakumullah. Nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Razak ini disebutkan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala Surah Az Zariyat ayat ke 58. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum rizqan wala uridu ay yu'timun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka semata-mata beribadah kepadaku mentauhidkan aku dalam ketundukan dan ibadah Ma'uridu minhum min rizkin. Aku tidak menghendaki rizki dari mereka. Wa ma'uridu ayyut'imun. Dan aku tidak menghendaki mereka itu memberi makan kepadaku. Karena Allah maha kaya. Allah subhanahu wa ta'ala maha tidak butuh kepada makhluknya. Inna allaha huwa razzaku dhu'l-quwati'l-matin. Al Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ar-razzak. Maha pemberi rizki. Dhu'l-quwah dialah yang maha memiliki kekuatan yang sempurna. Al-Matin dan dia adalah yang maha kokoh. Inilah ayat yang menyebutkan dengan jelas nama Allah subhanahu wa ta'ala al-razaq. Kemudian dalam ayat-ayat Al-Quran lainnya banyak mengisyaratkan tentang nama Allah subhanahu wa ta'ala ini. <tuh> seperti Wallahu khairul raziqin Dalam surat Al-Jum'ah ayat ke-11 Wallahu khairul raziqin dan Allah Subhanahu Wa Taala adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Kemudian dalam surat Al Maidah ayat 114, 114, Warzukna wa anta kayru rojaqin, Anugerahkanlah rezeki kepada kami ya Allah, dan engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Maka ini ayat-ayat Al Quran yang menggambarkan dan mengisyaratkan tentang nama Allah Subhanahu Wa Taala Al Rozak. Kemudian dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan beberapa Imam ahlu sunan seperti dalam Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, <coughs> ada dalil dari Nabi saw yang menyebutkan nama Allah Ar-Razzak yang makna dan kandungannya kurang lebih sama dengan nama Allah Ar-Razak. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala dia mengatakan beliau mengatakan qala si'ru ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam suatu hari di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam telah terjadi kenaikan harga barang-barang faqalu baka mereka mengatakan ya Rasulullah law sa'arda wahai Rasulullah seandainya engkau mau membatasi harga menjadikan stabil harga Fakahala maka Rasulullah SAW bersabda, Inna Allahu wa al-Khaliq al-Qabidz al-Basit wa inni la arju an al-Qallaha walaiyatu lughuni ahdun bimablamatin dalamtuha iyahe fi damin walamal. Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Taala, dialah yang maha menciptakan. Al-Qabith yang Maha menapa ini menyempitkan rezeki dan melapangkan melapangkannya, Dialah Ar-Razik yang Maha pemberi rezeki dan Musa'ir yang Maha menentukan harga. Dan sesungguhnya aku berharap untuk ketika bertemu Allah Subhanahu wa dalam keadaan tidak ada seorang pun yang menuntutku dengan satu kezaliman yang aku lakukan kepadanya, baik dalam masalah darah maupun masalah harta. Ini hadis yang sahih yang disahihkan oleh para ulama yang jelas di sini menyebutkan tentang nama Allah Subhanahu Wa Taala Ar-Razik yang semakna dengan namanya Ar-Razak yang mengandung arti maha memberikan rezeki, maha melimpahkan rezeki kepada kepada manusia. Maka oleh karena itu Ar-Razak secara pengertiannya Pengertian dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Razzaq adalah al-mutakaffil bi'rizqil al 'ibad, al-qa'imu 'ala kulli nafsin bima yuqimuha min quthiha. Dialah yang menanggung menjamin rezeki hamba-hambanya. Dialah yang menanggung dan menjamin rezeki hamba-hambanya. Serta Al-Qa'im mengurusi Semua jiwa Setiap makhluk Dengan sesuatu Yang menegakkan mereka Berupa Makanan Yang mereka makan dalam keseharian Jadi Dialah yang menanggung dan menjamin rezeki bagi makhluknya Bagi hamba-hambanya Al-Qa'imu dan yang Mengurusi semua makhluk dalam hal yang berhubungan dengan kelangsungan hidup mereka berupa menyediakan bahan makanan untuk untuk semua makhluknya. Nah, di sini pengertian yang benar-benar menjadikan orang-orang yang mengenal ke, kesempurnaan dan kemahindahan nama-nama dan sifat-sifat Allah Tentu Dia adalah orang yang paling tenang dalam menghadapi rezeki. Dalam menyikapi rezeki, dia adalah orang yang paling tidak takut karena dia tahu yang menjamin rezeki setiap makhluk adalah Allah Subhanahu wa taala yang semuanya semua perbendaraan langit-langit dan bumi ada di tangannya. Walillahi khazainus samawati wal ardhi wa innal munafiqina la yafqahun. Sungguh di tangan Allah semua perbehandaraan Yang ada di langit-langit dan di bumi Akan tetapi orang-orang yang munafik tidak memahaminya Jadi membuat orang yang beriman tenang, Membuat orang yang beriman Ketika dia mengusahakan rezeki Yang merupakan kewajibannya Dia akan berusaha bersungguh-sungguh Tetapi tidak menjadikan dia Melalaikan waktu yang dicurahkan Untuk kebaikan agamanya Karena dia tahu rezeki yang dia ngotot juga mencarinya tidak akan lebih daripada apa yang Allah takdirkan untuk dirinya sebagaimana menjadikan dia kalau seandainya mendapatkan rezeki yang cukupnya rezeki yang seadanya maka dia yakin itu adalah pembagian yang terbaik dari Allah subhanahu wa ta'ala kita ingat kembali ucapannya Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala yang saya pernah nukilkan dalam kajian kita innallaha al a'mal kama qassamal aqzab Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah membagi-bagi amal manusia Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala membagi-bagi rezeki manusia Ada yang dilebihkan, ada yang dikurangkan Tetapi ini bukanlah dalil tentang keutamaan Sebagaimana yang kita akan bahas nanti insyaAllah Bukan dalil tentang kemuliaan orang yang lebih banyak rezekinya Berarti lebih mulia dibanding yang lainnya Tidak Karena Allah subhanahu wa ta'ala membaginya Sesuai dengan hikmahnya dengan pilihannya yang maha Sesuai dengan ilmunya Yang maha tinggi Untuk pilihan tersebut Allah subhanahu wa ta'ala jadikan Sebagai kebaikan Dan yang mendukung Kebaikan dan keimanan seorang hamba Dalam kehidupan di dunia Nah kita lihat Ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan makna ini Banyak sekali Misalnya Firman Allah dalam Surah Al-Ankabut ayat ke 60. Wa ka'ayyin min dhabatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzukuha wa iyyakum Berapa banyak binatang-binatang melata di dunia ini engkau tidak membawa memberikan rezeki kepada mereka tapi Allah Subhanahu wa taala dialah yang memberikan rezeki kepada mereka dan juga kepadamu Kemudian dalam surah Al-Isra ayat ke-30, "Inna rabbaka yabsuṭur rizqali may yashā'u Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya dan menyempitkannya kepada yang lainnya yang dikehendakinya. Jadi di sini kita perhatikan Allah Subhanahu wa taala dialah yang melapangkan dan menyempitkan rezeki manusia. Sesuai dengan hikmahnya. Dan semua itu sesuai dengan keadilannya dan ilmunya yang maha sempurna. Oleh karena itu, karena perkara ini adalah murni kehendak Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Maka seorang hamba benar-benar harus menghadapi pilihan Allah subhanahu wa ta'ala ini dengan sikap yang benar. Supaya bagaimanapun keadaan yang ditimpakan Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya tetap dia berbolak balik dalam ketaatan, dalam kebaikan, dalam hal-hal yang semakin menambah kesempurnaan imannya kepada Allah Subhanahu Wataala. Kalau dia diberikan rezeki yang secukupnya, maka dia bersabar. Dan kalau dia diberikan rezeki yang yang diluaskan padanya, dilebihkan, maka dia bersyukur dan memanfaatkan rezeki tersebut untuk meraih sebab-sebab yang mendatangkan kerjaan. Allah subhanahu wa ta'ala yang melimpahkan rezeki tersebut terhadapnya. Maka inilah ma'asyirul ikhwa wal fi din rahimakumullah. Kemudian, kalau kita perhatikan, Ayat-ayat Al-Quran, <coughs> Yang menyebutkan tentang, Yang menerangkan tentang limpahan rezeki yang Allah, Turunkan kepada makhluknya, kepada hamba-hambanya, Itu, Itu, <coughs> Allah subhanahu wa ta'ala, apa ini, mengingatkan akan rezeki ini dalam dua bentuk. Sudah berkali-kali saya bahas dalam kajian kita tentang pemahaman nama-nama dan sifat-sifat Allah. Untuk kita menyempurnakan pemahaman tersebut, kita harus merenungkan ayat-ayat Al-Quran, sehubungan dengan, Ayat-ayat yang menyebutkan nama-nama tersebut untuk kita sempurnakan perenungan diri kita terhadap kemahaindahan, kemahasempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wataala tersebut. Jadi kalau kita perhatikan dengan seksama, misalnya tentang masalah rezeki. Karena sekarang kita bahas tentang nama Allah Azza. Kita sudah tahu kandungannya secara umum demikian. Nah sekarang kita lihat bagaimana ayat-ayat Al Quran membawakan Dalil-dalil yang menunjukkan tentang Apa ini rezeki yang Allah anugerahkan kepada hambanya Dan bahwa dialah yang menanggung rezeki mereka Semata-mata Ternyata kita dapat di ayat Al-Quran Ayat-ayat Al-Quran ketika menyebutkan Atau mengingatkan tentang nikmat Allah ini Itu menyebutkannya dalam dua bentuk Menyebutkannya dalam dua kedudukan yang pertama walimtinan. Allah menyebutkan rezeki Limpahan rezeki yang dianugerahkannya kepada hambanya Dalam bentuk atau dalam kedudukan tafaddul Pemberian anugerah Apa ini dalam bentuk tafaddul Pemberian keutamaan Pemberian kemuliaan kepada manusia dan al-intinan, pempelimpahan anugerah dan nikmat kepada manusia. Jadi, rezeki adalah nikmat yang harus disyukuri, apalagi nanti kita akan bahas rezeki yang dimaksud di sini adalah apa? Rezeki yang Allah anugerahkan itu ada yang bersifat umum dan khusus yang akan kita bahas nanti insyaallah. Jadi, ini merupakan nikmat yang harusnya disyukuri dan harusnya diingat oleh seorang hamba ketika dia melakukan kekurangan Ketika dia merasa tidak puas dengan anugerah yang Allah berikan kepadanya. Atau ketika dia akan melakukan perbuatan mahasiat. Min dalik. Kita lihat. Jadi yang pertama adalah kedudukan pemberian atau pelimpahan kemuliaan dan keutamaan. Serta anugerah kepada manusia. Dan yang kedua, bentuk yang kedua adalah. Maka'umu da'wati ila ta'ati wal khayri wal ihsan dalam bentuk atau dalam kedudukan mengajak manusia dengan rezeki dengan limpahan rezeki tersebut untuk melakukan kebaikan, melakukan ketaatan dan perbuatan-perbuatan baik yang sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ini dua. Dan dua dengan dua inilah diturun apa ini tujuan diturunkan dan dianugerahkannya rezeki kepada manusia. Kalau kita renungkan dua hal ini, kita amalkan kandungan dan konsekuensinya, maka berarti kita adalah orang yang benar-benar telah menyempurnakan dalam diri kita pemahaman dan pendalaman tertentang nama Allah subhanahu wa ta'ala ar-razik dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala yaitu maha pemberi rezeki. Nama Allah ar-razak, maha pemberi rezeki dan sifatnya ar-rezeki yaitu maha menganugerahkan rezeki kepada, kepada manusia. Kita lihat contoh-contoh bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang rezekinya dalam berbagai macam bentuknya kepada manusia untuk menggambarkan tentang besarnya limpahan nikmat yang diturunkan serta keutamaan yang diturunkannya kepada hamba-hambanya. Lihatlah dalam surat An-Nahl ayat ke-72. Allah Subhanahu wa taala bar Wallahu ja'ala min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafalata banina wa hafalata wa razaqakum minat thayyibat afa bil batili Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Allah azza wa jalla dia lah yang menjadikan bagimu dari jenismu sendiri Istri-istri Pasangan-pasangan Dan Allah menjadikan Untukmu dari istri-istrimu Untuk kalian dari istri-istrimu Keturunan anak-anak dan cucu Dan Allah melimpahkan rezeki Yang baik bagimu Maka apakah dengan Kebatilan Mereka beriman Dan dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala mereka mereka justru mengingkari dan mengkufurinya Jadi perhatikan di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan tentang anugerah ini kepada manusia Untuk mengajak mereka mensyukurinya Karena tidak mungkin mereka bisa mendapatkan rezeki tersebut Kalau bukan dengan limpahan nikmat yang Allah berikan kepada manusia Maka subhanallah lihatlah di sini Bagaimana sempurna rahmat dan kasih sayang Allah Kepada hamba-hambanya kepada manusia, makhluk yang berbuat mahasiat pun, bahkan melakukan penentangan yang paling besar menyekutukan Allah bersamaan dengan itu dia tetap memberikan pemaafan dan tetap melimpahkan rezeki kepada manusia, dalam hadis sahih yang terkenal, yang pernah juga saya nukilkan dalam kajian kita, riwayat Ahmad dan yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, لَيْسَ أَحَدٌ أَصْبَرَ عَلَى اللَّهِ مِنْ أَذَنْ يَسْمَعُهُ إِنَّهُ Innahum la yad'una lahu waladan wa huwa yu'afihim Tidak ada seorang pun, tidak ada satu pun yang lebih bersabar mendengarkan gangguan yang didengarnya melebihi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mereka orang-orang kafir mengaku-ngaku Allah itu punya anak, menyekutukannya, berbuat maksiat menentangnya. Tetapi dia tetap memaafkan Dalam artian menangguhkan siksaan mereka Dan tetap menganugerahkan rezeki kepada mereka Jadi Subhanallah Apakah orang-orang yang berbuat maksiat Tidak ingat bahwa Jika Allah subhanahu wa ta'ala eh, Menahan limpahan rezekinya Maka dia akan binasa saat itu juga Bahkan ketika berbuat maksiat pun Mereka juga menggunakan Nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Maka dari sinilah seseorang menyadari tentang keharusan dia bersyukur, yang ketika dia bersyukur pun dia ingat bahawa kemampuannya untuk bersyukur adalah juga bagian dari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang mengharuskan dia bersyukur-bersyukur dan terus bersyukur dengan tidak henti-henti dan tidak terputus-putusnya. Nah, ini contoh dari firman Allah subhanahu wa ta'ala yang menyebutkan, tentang rezekinya dalam upaya mengingatkan apa dalam bentuk mengingatkan manusia untuk mensyukuri nikmat yang sekali lagi syukur yang kita lakukan pun juga itu adalah rezeki dari Allah, kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Saya ingatkan kembali ucapannya Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang beberapa kali saya nukil dalam kajian kita sewaktu beliau mengatakan alhamdulillahilladzi lam yu'adda syukru nikmatin minni annihi Illa binikmatin hadisatin tujibu syukrohu alaiha Segala puji bagi Allah Yang tidaklah seorang hamba menunaikan Syukur dari salah satu nikmat Dari nikmat-nikmat yang dilimpahkannya Kecuali dengan nikmat baru Yang ini pun mengharuskan kita bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu SWT Semakin kita bersyukur Syukur itu pun dengan nikmat, dengan nikmat dan taufik dari Allah Yang mengharuskan syukur berikutnya Dan terus demikian Tidak ada putus-putusnya Nah ini orang yang bersyukur Bagaimana keadaannya orang-orang yang Ingkar Yang berbuat mausiat Dan menggunakan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Untuk justru untuk menentang dan melanggar perintahnya Na'udzubillahi minal khidlan Segala kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dari berpalingnya Allah subhanahu wa ta'ala dari memberikan taufik kepada hambanya. <tuh> Kemudian ayat yang lain yang juga menggambarkan tentang hal ini. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Al-Mu'min atau surat Ghafir ayat ke-64. Allahul <tuh> ladhi ja'ala lakumul ardu kararawassamaa abina'a. وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَا سُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan bagimu bumi sebagai tempat menetap dan menjadikan langit sebagai bangunan atap bagi bumi serta dialah yang Membentuk rupa kalian dan Menjadikan bentuk kalian itu Dengan sebaik-baiknya Dan dialah yang memberikan Rezeki-rezeki yang baik Kepadamu Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha Menciptakan, memberikan rezeki Dan mengatur alam semesta beserta isinya Maka maha suci Allah subhanahu wa ta'ala Rav semesta alam Jadi ini juga mengabarkan bahwa nikmat yang ada di dunia ini harusnya menjadi motivasi bagi manusia untuk bersyukur dan untuk senantiasa memanfaatkannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wataala. Adapun contoh ayat-ayat Al-Qur'an yang menggambarkan kedudukan yang kedua, tujuan yang kedua yaitu mengajak manusia untuk mentaati dan selalu berbuat baik kepada. Apa ini berbuat baik yang sesuai dengan Petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala Jadi dengan limpahan rezeki Allah subhanahu wa ta'ala Mengingatkan hamba-hambanya Untuk menyempurnakan Tauhid penghambaan diri mereka kepada Allah Menegakkan berbagai macam Ketaatan yang disyariatkan Dalam agamanya Kita lihat misalnya tentang perintah Tauhid dalam Surat Al-Baqarah ayat ke-21 sampai ke-22. Inilah kalimat perintah pertama dalam Al-Quran. Ya ayyuhanna su'budu rabbakumul alladhi khalakakum walladhina min kablikum la'allakum tattaqun. Alladhi ja'ala lakumul arda firashaw wassamaa bina'aw wa anzal. Wa anzal minas sama'i ma'an fa'akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون واهai sekalian manusia sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata Rabbmu yang menciptakanmu dan menciptakan orang-orang sebelummu agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa jadi takwa itu dicapai dengan merealisasikan tauhid perintah untuk beribadah kepada Allah semata-mata Setelah itu Allah ingatkan Dialah yang menjadikan bagi kalian Bumi ini dihamparkan Ini nikmat besar Dan juga Langit sebagai bangunan Sebagai atap bagi bumi Dan menurunkan dari langit Dari awan Hujan Yang dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala Menumbuhkan berbagai macam tumbuhan Sebagai rezeki bagimu Maka janganlah kau menjadikan Sekutu-sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala jika kamu mengetahuinya Perhatikan di sini perintah untuk bertauhid, larangan dari berbuat syirik dengan mengingatkan rezeki karena cuma Dia yang mampu melimpahkan dan menjadikan ini semua, maka mengapa kalian atau orang-orang yang berbuat syirik menyembah makhluk yang tidak mampu melakukan ini <tuh> Lihatlah ayat yang lain yang berhubungan juga dengan masalah ini ketika Allah membantah tentang keburukan perbuatan syirik. Surah Ar-Rum ayat 40. Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum hal min syurakaa ikum mayyaf'al mayyaf'alu min dzalikum min syai' subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang menciptakanmu Kemudian menganugerahkan rezeki kepadamu. Kemudian mematikanmu dan menghidupkanmu. Apakah di antara sekutu-sekutu yang kalian jadikan sesembahan selain Allah. Sekutu-sekutu dalam beribadah kepada Allah. Apakah di antara mereka ada yang mampu melakukan sedikitpun dari semua ini. Maha suci Allah dan maha tinggi atas perbuatan syirik yang mereka lakukan. Jadi lihatlah kebodohan kerendahan pikiran dan kehinaan orang-orang yang menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu sempitnya pemikiran dan jiwa mereka. Menyerahkan penghambaan diri kepada makhluk yang lemah dan butuh rezeki kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua makhluk itu masuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala. Antumul fukarau ilallah. Wallahu huwal baniul hamid. Kalian semua wahai manusia adalah orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, penuh dengan kekurangan, butuh kepada rahmat Allah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala Dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Jadi wajar kalau di sini terangkan oleh para ulama orang-orang yang berbuat syirik atau diantara sebab utama yang menjadikan timbulnya perbuatan syirik adalah karena tidak mengenal Allah tidak mengetahui kemahasempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya bagaimana mungkin orang yang mengenal Allah dengan segala kesempurnaannya, segala kebaikannya, kemudian pantas dia menyerahkan penghambaan diri kepada makhluk yang lemah seperti dirinya menyerahkan diri menggantungkan diri kepada setan-setan dari kalangan jin maupun manusia yang padahal mereka itu adalah orang-orang yang lemah seperti Seperti kita makhluk Orang-orang yang lemah seperti kita makhluk Bahkan syaitan disebutkan dalam Al-Quran Sesungguhnya tipu daya syaitan itu sangat-sangat lemah Makanya syaitan itu Hanya mampu menguasai orang-orang yang Orang-orang yang Berloyal kepadanya, menyembahnya dan mau mengikuti perintahnya. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ya, sekitar ayat 97 98. Innahu laisa lahu sultanon 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun inna maslatahu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Sesungguhnya kekuasaan syaitan itu hanya berlaku bagi orang-orang yang sesungguhnya syaitan tidak mampu menguasai menundukkan orang-orang yang beriman. Dan bertawakal semata-mata kepada Allah dan sesungguhnya kekuasaannya hanyalah berlaku bagi orang-orang yang mengikutinya, mentaatinya dan berbuat syirik, menyekutukan syaitan itu, menyekutukan Allah Subhanahuwataala dengan dengan syaitan itu. Jadi perhatikan di sini kebodohan manusia. Makanya apa yang menjadikan para dukun-dukun dan syaitan itu berhasil? dalam pandangan sebagian manusia itu tidak lain karena kebodohan manusia sendiri karena mereka tidak mengenal bahwasanya makhluk-makhluk yang lemah ini semua adalah makhluk-makhluk yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala dialah as-samad yang maha sempurna semua sifat-sifatnya allazi yasmudu ilaihil khalaitu bihawaijihim yang semua makhluk itu menghadapkan diri kepadanya dengan semua kebutuhan dan keperluan mereka. <tuh> Jadi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Sehingga dia tidak mengenal kesempurnaannya. Sehingga dia tidak mengenal kekurangan dan kebutuhan dirinya kepada Allah. Mereka akhirnya menjadikan sekutu-sekutu dengan bersandar kepada makhluk. Dan inilah yang justru menjadikan sebab keburukan bagi mereka makanya Allah mengingatkan dalam Al-Qur'an akibat dari perbuatan orang-orang jahiliyah yang berlindung kepada makhluk bersandar kepada makhluk kepada jin-jin yang ini akan menambah keburukan bagi mereka dan membuat mereka semakin takut, semakin dikuasai oleh jin-jin tersebut karena memang mereka sudah berpaling dari menyandarkan diri kepada Zat yang di tangannya segala kebaikan yang dengan beribadah kepadanya manusia akan mendapatkan kedamaian dan keamanan yang sesungguhnya dalam surat Jin Allah berfirman Wa an kana rijalum min al insya uzu nabirijali min jinni faza duhum dan bahwasannya dulu di zaman jahiliyah ada beberapa orang dari kalangan manusia meminta perlindungan dengan beberapa apa in dari kalangan jin. Meminta perlindungan kepada jin yang itu menambah keburukan bagi mereka. Menjadikan pikiran mereka tidak pernah tenang, tidak pernah aman, tidak pernah damai hatinya. Kenapa? Dia bersandar kepada makhluk yang tidak memiliki keamanan dan kedamaian untuk hatinya. Makanya di sini kita lihat rahasianya. Kenapa Al-Quran menggandingkan tentang keamanan dan ketentraman jiwa manusia dengan tauhid? Yang berarti orang yang semakin sempurna menyandarkan diri kepada Allah berarti Semakin sempurna pula keamanan dan ketenangan yang dirasakan dalam dirinya Lihatlah Allah berfirman Orang-orang yang beriman yang, Dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezoliman yaitu syirik Mereka inilah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan Ketenangan dalam hidupnya. Dan merekalah orang-orang yang selalu mendapatkan petunjuk. Jadi, orang tidak akan merasakan aman dalam artian yang sesungguhnya. Kalau dia masih takut kepada selain Allah. Kalau dia masih bergantung kepada selainnya. Maka, lihatlah makna doanya Nabi SAW yang juga berapa kali saya ulang dalam kajian kita. Sewaktu mereka beliau mengucapkan. Allahumma inni a'udhu biridalka min sahatika Wa bimu'afatika minkau wa a'udhu bika minkau Ya Allah sesungguhnya aku berlindung Dengan keridaanmu dari kemurkaanmu Dengan pemaafanmu dari siksaanmu Aku berlindung kepadamu darimu Subhanallah Ini keamanan yang sesungguhnya Berlindung kepada Allah dari Allah Berlindung segala keburukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Adapun orang-orang yang menjadikan perlindungan dirinya kepada syaitan. Maka selamanya dia tidak akan pernah tenang. Dan syaitan itu akan semakin menguasai dan menakut-nakuti dirinya. Dan inilah keburukan-keburukan yang tiada hentinya. Maka manusia tidak akan mungkin bisa merasakan kebebasan yang hakiki. Keamanan yang hakiki kecuali dengan dia menyandarkan hatinya. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Zat yang ditangannya lah segala kebaikan. Yang maha mampu memberikan kedamaian dan keamanan yang sesungguhnya bagi bagi manusia <coughs> Oleh karena itu Tauhid membebaskan manusia Dari segala belenggu-belenggu dan keterikatan-keterikatan keburukan seperti ini Saya ulangi lagi ucapannya Seorang apa ini sahabat yang mulia ketika ditanya tentang dakwah yang dibawa oleh Nabi SAW Baasan Allahu li ikhraji man, man sya'a min ibadatil ibadih Ila ibadat, Allah Subhanahu Wa Taala mengutus kami untuk mengeluarkan orang-orang yang dikehendakinya dari penghambaan diri kepada makhluk untuk menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Mata-mata, inilah kemerdekaan dan kebebasan yang sesungguhnya. Nah, oleh karena itulah di sini kita perhatikan bagaimana buruknya perbuatan syirik akibat dari tidak mengenal. Kemahaindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya Yang justru menjadi belenggu bagi manusia Yang menjadi sebab kesempitan hidup mereka Dan menjadikan mereka tidak pernah merasakan keamanan dan ketenangan dalam hidupnya Oleh karena itu, siapa yang ingin tenang Siapa yang ingin aman dan ingin damai Maka dekatkanlah, sempurnakanlah penghambaan diri kita Kepada zat yang di ditangannya segala kebaikan Yang maha mampu untuk memberikan segala macam Bentuk kemuliaan kepada Kepada hamba-hambanya yang taat kepadanya Maka inilah Ma'asyiral ikhwah wal Wal'akhwat fiddin para pendengar Radio Raja Kandungan atau Bentuk-bentuk Penyebutan rezeki yang Allah subhanahu wa ta'ala Sebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran Kemudian ma'asyiral ikhwah fiddin Rahimakumullah Di sini juga ada pembahasan yang perlu kita tambahkan Sebelum habis waktu <coughs> Sehubungan dengan makna rezeki yang saya isyaratkan Di awal kajian tadi Rezeki yang kebanyakan manusia Cuma batasi pada hal-hal yang Bersifat materi Rezeki yang, ber, yang berupa harta Ternyata Ini bukan rezeki yang Memang dia termasuk bagian dari Rezeki tapi ternyata ini bukan Rezeki yang menjadi ukuran kemuliaan Kita lihat Rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya Itu ada dua bentuknya Pertama rezkun amun rezki yang bersifat umum yashmalul bir yashmalul barro al fajir akan meliputi atau didapatkan oleh semua manusia yang baik maupun yang buruk wal mina wal kafir orang mukmin orang kafir orang yang terdahulu maupun yang akan datang semua mendapatkannya wama min da'batil fil ardi illa al lahi tidak ada satu binatang melata pun manusia maupun semua hewan di bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala yang men menjamin dan menanggung rezekinya <tuh> Di sini kita perhatikan bahwa rezeki yang sifatnya duniawi seperti ini Allah berikan kepada siapa saja <tuh> Dalam hadis yang sahih dari Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan innallaha yu'tii dunyama man yuhibbu wa yuhibbu wa la yu'tii imana illa man yuhibbu Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia, harta, kedudukan duniawi kepada semua orang yang dicintainya maupun tidak dicintainya, muslim maupun kafir. Tetapi, tetapi Allah tidak memberikan keimanan kecuali cuma kepada orang-orang yang dicintainya. Makanya tidaklah menjadi dalil kelapangan rezeki, kemajuan dalam urusan duniawi berarti Allah muliakan Orang atau golongan manusia tersebut sama sekali bukan ukuran dan bukan ini yang harusnya dikejar oleh orang-orang yang beriman. Lihat firman Allah dalam beberapa ayat Al Quran, misalnya surat Saba ayat ke 35 sampai 37. Waaqalu nha nha nu akthar amwalu wa wa ulada wa ma nha nu bimuzzabin kul inna robbi ya busutur riskalimayyasha wa yaadir. Walakin aktsaru anasi la ya'lamun wama amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfan illa man amana wa amila salihan faulaika lahum faulaika lahum jazao dhoif amilu wa hum fil aminun Dan orang-orang kafir mengatakan apa Kamilah yang lebih banyak harta dan keturunannya dan kami tidak akan diazab Kul Katakanlah kepada mereka Sesungguhnya Rabku Allah subhanahu wa ta'ala Melapangkan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya Dan menyempitkannya Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya Dan tidaklah harta-hartamu Serta keturunanmu anak-anakmu Tidaklah ini yang menjadikan kalian Dekat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Akan tetapi yang menjadikan dekat di sisi Allah Adalah orang yang beriman Beramal soleh yang mereka itulah orang-orang yang mendapatkan balasan yang berlipat ganda Karena perbuatan mereka Dan mereka akan merasakan ketenangan keamanan di dalam kamar-kamar di sorga Jadi perhatikan Di sini Allah mengingatkan bahwa pelimpahan rezeki dibentangkannya rezeki Mungkin Allah berikan kepada orang-orang yang kafir Maka ini bukan dalil kemuliaan Dan bukan merupakan sesuatu yang disikapi secara berlebihan oleh manusia Lihat dalam ayat yang lain <tuh> membantah pemikiran sebagian orang yang menyangka di, di apa ini pemberian rezeki yang banyak itu merupakan dalil kemuliaan yang Allah inginkan bagi hamba-nya. Fa'amal insanu idama batalahu Rabbuhu faakramahu wa n'amahu fayakunu Rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizquhu fa yaqulu rabbi ahana kalla surah al-fajr ayat 15 sampai 17 adapun manusia kalau dia diuji oleh Allah dimuliakan di, diperbanyak hartanya diperbanyak apa ini kedudukan duniawi pemberian dunia baginya diberikan nikmat yang limpahan nikmat yang luas dalam masalah res, dalam masalah harta maka dia akan mengatakan berarti Allah ingin memuliakanku. Akan tetapi kalau dia diuji, disempitkan rezekinya, dijadikan kurang pemberian dunia kepadanya, maka dia akan dia mengatakan berarti Allah ingin menghinakanku tidak memuliakanku. Maka Allah membantah dalam ayat selanjutnya, "Kalla, tidak sekali sekali Jadi bukan Bukanlah orang yang dilapangkan padanya urusan dunia, diberikan kelebihan harta, menjadi dalil bahwa dia itu lebih diutamakan, dimuliakan. Sebaliknya, bukanlah orang-orang yang diberikan kecukupan yang apa ini, harta yang secukupnya, disempitkan rezekinya, kemudian itu menjadi dalil Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian menjadikan dia adalah orang-orang yang dihinakan. Tidak sama sekali. Ini tidak ada hubungannya dengan kehinaan dan kemuliaan. Yang menjadi sebab kehinaan dan kemuliaan adalah bagaimana memanfaatkan dua hal tersebut untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wataala. Karena tidak mungkin kalau seandainya sempitnya rezki yang secukupnya, rezki duniawi yang secukupnya itu dalil kemuliaan, masa dalil kehinaan, masa Rasulullah SAW akan meminta kehinaan kepada Allah Subhanahu Wataala dalam doa beliau yang terkenal. Allahumma ja'al rizqah Ali Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Ya Allah jadikanlah Rizqah yang engkau berikan kepada keluarganya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Rizqah yang secukupnya Tidak lebih dan tidak kurang Ini Nabi Sallallahu alaihi wasallam Tidak berarti beliau meminta kehinaan Justru beliau di sini meminta kemuliaan Karena dijadikan Rizqah yang secukupnya maksudnya Rizqah yang halal tidak berlebihan sehingga tidak membuat orang melampai batas, lebih apa ini mencintai dunia secara berlebihan, dan juga bisa membantu manusia untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim yang sahih lainnya, Rasulullah SAW bersabda kepada Afflah Haman Aslama Waruzi Kau Kafafan Wakonna Ahum Allahu Bima Ata. Sungguh beruntunglah dengan keberuntungan yang sebenarnya orang yang masuk Islam. Dan diberikan rezeki yang secukupnya seadanya tidak berlebihan dan tidak kurang Kemudian Allah jadikan dia khona'ah Menerima pemberian yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepadanya Nah di sini menjadi renungan bagi kita semua Bahawa ternyata Yang menjadi ukuran kemuliaan Bukanlah hal-hal yang bersifat rezeki umum seperti ini Meskipun jelas Manusia bisa menjadikannya sebab Tapi bukan Kemuliaan atau kehinaan pada zatnya Saya sudah terangkan berkali-kali Sebab tersebut adalah kalau orang bersyukur Ketika mendapat kelebihan rezeki Dan bersabar ketika mendapatkan Rezeki yang secukupnya Inilah yang menjadi kemuliaan Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Dan menjadikan Apa ini bertingkat-tingkatnya Kedudukan dan derajat keutamaan manusia Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Maka tidak ada Keutamaan Meskipun rezeki yang jenis ini yang paling diperhatikan manusia Bahkan seolah-olah ketika meminta kepada Allah Menyebut namanya Ar-Rozak Maha pemberi rezeki Yang terbayang dalam pikiran kita hanya sekedar meminta rezeki duniawi Padahal ini bukan yang menentukan kebaikan Bukan menjadi keburukan Apa ini ukuran? Kedudukan mulia manusia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jenis rezeki yang kedua Rizkun khas Rezki yang khusus Inilah rezki yang terbaik Inilah pemberian Allah subhanahu wa ta'ala Yang paling agung Yang hanya Allah berikan kepada orang-orang yang dicintainya Wa huwa rizkul qulub Yaitu rezki ke dalam hati manusia Wa tagziyatuhah bil ilmi wal imani Wa rizki halal lilladzi yu'inu ala salahid din Rezki dalam hati manusia. Dengan memasukkan ke dalam hati itu ilmu yang bermanfaat keimanan. Pemahaman terhadap keindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Termasuk juga apa? Rezki yang halal, yang diberkahi. Yang menolong seseorang manusia untuk memperbaiki agamanya. Makanya di sini perlu seseorang itu membenarkan keimanannya... Sewaktu dia mencari rezeki Supaya mendapatkan rezeki yang khusus ini Kalau sekedar cari Sekedar semangat Semua orang punya semangat Tapi siapakah yang sewaktu mencari rezeki Dia benarkan niatnya Dia sempurnakan tawakalnya Penyandaran dirinya kepada Allah Sebelum dia pergi ke tempat kerja Dia berdoa dulu Ya Allah jadikanlah rezeki yang engkau anugerahkan kepadaku halal Dan membantuku untuk taat kepadamu Ini yang harusnya diusahakan Dan dipikirkan jadi bukan cuma sekedar meminta dunianya tapi mintalah keberkahannya Wa hadha bil mu'minina ala maratibihi minhu bihasbi ma taqtadi hikmatuhu wa Inilah rezeki yang khusus dilimpahkannya kepada hamba-hambanya yang beriman sesuai dengan <tuhur> apa ini kedudukan-kedudukan mereka yang ini semua sesuai dengan hukum dan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala Dan tentu saja Reski ini Allah subhanahu wa ta'ala akan sempurnakan bagi hamba-hambanya yang beriman di mana? Di sorga rezeki mereka yang Allah berikan kepada mereka di dunia cuma sebagian kecil Kesempurnaannya semua adalah di sorga Negeri kemuliaan, negeri tempat kenikmatan yang barang siapa mendapatkannya berarti dia telah mendapatkan keberuntungan yang sesungguhnya. Faman zuzzia nari wa udkhilal jannata faqad Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam sorga maka sungguh dia telah mendapatkan keberuntungan yang sesungguhnya. Jadi masuk ke dalam sorga yang di situ adalah tempat sempurnanya semua nikmat, karis dan anugerah yang Allah limpahkan kepada manusia. Maka alikarena itulah Allah subhanahu wa ta'ala namakan Apa yang diberikannya Kepada hamba-hambanya yang soleh Di sorga nanti sebagai rezeki Dalam beberapa ayat Al-Quran Di antaranya Surat At-Talak ayat ke-11 Wa mai yu'min Yu'min billahi wa ya'mal Salihai yudkhilhu jannatin Tajari min tahtihal anhar Tajari min al anharu Khalidi hatiha abadak dan barang siapa yang beriman kepada Allah Dan mengerjakan amalan soleh Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkannya ke dalam sorga Sorga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya Mereka kekal abadi di dalamnya selama-lamanya Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala memberikan limpahan rezeki yang baik kepada mereka Jadi ingat Nikmat di sorga dinamakan dengan rezeki dan itu adalah sebaik-baik sesempurna-sempurna rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang lain. Surah Sat ayat 53 sampai 54. 53 sampai ke 54. Naam Allah Subhanahu wa taala, anam eh, ayat ke 49 sampai 54 ya. Beberapa ayat dalam Al-Qur'an di sini. Hadza zikru wa inna lilmuttaqin alhusna mat jannati adnin mutaf mutafatahatan lahumul abwab muttaqiina fiha yad'una fiha bi faakihati wa bi wa syaraab wa tarfi atraab Hada ma tuadun l Yum Hisab, inna hada la rizkuna ma lahuhu min nafad. Ini adalah peringatan dan sungguh bagi orang yang bertakwa mereka akan mendapatkan tempat kembali yang sebaik-baiknya di sorga, yaitu sorga yang kekal yang terbuka pintu-pintunya, mereka bersandar di dalamnya bertelekan di dalamnya dan mereka meminta berbagai macam buah-buahan dan minuman yang banyak. Yang di sisi mereka adalah Ada istri-istri mereka yang selalu menundukkan pandangan Yang sebaya usianya Inilah yang dijanjikan bagi kalian pada hari perhitungan Dan sesungguhnya ini adalah rezeki dari kami Kata Allah Yang tidak akan habis dan tidak ada henti-hentinya Jadi inilah sebaik-baik rezeki Rezeki yang sempurna Yang untuk ini handaknya orang-orang yang selalu memperhatikan masalah rezeki Mencurahkan pikirannya untuk meraih rezeki yang khusus ini, yang dengan ini Allah Subhanahu Wataala akan mudahkan kemuliaan bagi mereka, keutamaan bagi mereka di dunia terlebih-lebih di akhirat nanti. Maka demikianlah uh, apa ini Ayubul Ekhwathufidin Rahimahumulloh pembahasan yang bisa kita kaji pada kesempatan di pagi hari ini tentang masalah yang berhubungan dengan nama Allah Rozak serta bagaimana memahaminya, penjabarannya dan perenungan yang seharusnya kita lakukan untuk menyempurnakan keimanan terhadap nama ini, maupun nama-nama Allah yang maha indah lainnya, ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran, yang menjelaskan tentang kandungan yang berhubungan dengan rezeki Allah Subhanahu SWT dalam berbagai bentuknya. Demikianlah kajian kita, semoga memberikan manfaat kepada keimanan kita, dan menjadi motivasi untuk menambah kebaikan kita, afwan atas segala kekurangan-kekurangan, saya cukupkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabiahum bi'asana yaumiddin Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi alamin Namun Ustaz Jazakullahu atas materi yang telah Antum sampaikan di pagi hari ini Ustaz tentang nama Allah subhanahu wa ta'ala Ayat Ar-Razzaq Dan selanjutnya kami akan ajak Para pendengar semua Untuk bersolat jawab dengan Antum Ustaz, Untuk dalam rangka memperdalam materi yang telah Antum sampaikan di kesempatan pagi hari ini untuk yang pertama Ustaz kami angkat dari pertanyaan pesan singkat terlebih dahulu Ustaz Ustaz bagaimanakah cara merealisasikan rasa syukur kita atas segala nikmat dan rizki yang Allah anugerahkan ke Allah kepada kita Apakah cukup dengan cara mengucapkan hamdallah alhamdulillah atau adakah cara yang lain yang disunahkan oleh Rasulullah SAW dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahuwataala dari Abu Rizal di Bogor. Silakan Ustaz Ya, <coughs> mensyukuri nikmat Allah Subhanahuwataala berdasarkan pengamatan terhadap ayat-ayat Al Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Ini seperti diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al Wabilus Sayyid. Itu dilakukan. Sempurnanya syukur kepada Allah dilakukan dengan tiga hal tentu saja. Dilakukan dengan amalan hati. Amalan lisan, yaitu lidah dan amalan anggota badan. Amalan hati, yaitu dengan mengakui nikmat tersebut. Dengan menyandarkan segala nikmat tersebut dalam hati kepada Allah SWT. Kemudian amalan lisan dengan mengucapkan pujian syukuran Men men meng mengucapkan puji-pujian Rasa syukur dan sanjungan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi Nikmat tersebut kemudian Amalan anggota badan dengan Memanfaatkan dan mengarahkan Nikmat-nikmat tersebut untuk Ketaatan Untuk menunaikan ketaatan kepada Zat yang melimpahkan nikmat tersebut Kepada kita yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Jadi cara mengungkapkan syukur yang Sempurna adalah dengan tiga hal tadi Dan semakin banyak kita Semakin sempurna kita menunaikan ketiga hal tersebut dalam diri kita berarti kita semakin sempurna dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu Wataala. Nampak. Jazakallah khairan atas jawapan yang telah tuh berikan Ustaz. Dan berikutnya kami angkat dari pertanyaan pendengar kita Ustaz yang pertama dengan Umum Norma di Lampung. Sila kan Umum. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Sebelumnya Anna mengucapkan banyak terima kasih kepada Ustaz yang telah memberikan nasihat-nasihat. Terutama kepada keluarga anak Sehingga dengan keterpurukan anak Anak bisa sakit Kembali untuk beribadah kepada Allah Amin Ustaz Yang jadi pertanyaan anak Setelah merenungi Segala desa-desaan anak Sebelum Ana mendapatkan bijaya Dan merenungi segala nasihat-nasihat Ustaz di Dalam benak, benak hamba ini bertanya Mungkinkah Allah itu akan memberikan kebahagiaan yang seperti seperti itu dengan segala desa-desa anak yang telah lalu yang sebelum Allah memberikan hikayah kepada anak. Dan untuk mencapai itu dengan mohon Ma nah, mohon maaf setor putus kajian uh, hubungan kami dengan Umo Norma di Lampung. Mungkin Mestad bisa menyimak pertanyaan yang beliau sampaikan Ustaz Allah Taala melimpahkan kepada ibu dan keluarga Dan kepada kita semua Taufiknya Dan selalu dijaga dalam kebaikan Sampai di akhir hayat kita insya Allah Kemudian yang saya tangkap dari pertanyaan tadi Yang terputus bahwasannya Akibat dari perbuatan-perbuatan Dosa yang kita lakukan di masa lalu Apakah mungkin Allah akan bisa memberikan kebaikan Dan e, kemuliaan Untuk kita di dunia dan di akhirat Maka saya sudah sebutkan tadi Kalau kita bertobat dengan sungguh-sungguh dan benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al Quran: Kuli ya ibadiladina asrofu'ala anfusihim la taqnatumir rahmatillahi inna Allahyaqfirud dunuba jami'an. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni semua dosa. Jadi saya sudah terangkan tadi nama-nama Allah yang berhubungan dengan pengampunan dosa, penerimaan kesalahan-kesalahan manusia asal manusia itu benar-benar sungguh-sungguh kepada Allah itu banyak. Belum lagi yang berhubungan dengan rahmat dan kebaikan kebaikannya. Ini menunjukkan Allah mencintai hamba-hambanya yang bertobat. Allah mencintai hamba-hambanya yang selalu kembali kepadanya. Saya pernah sebutkan waktu membahas tentang nama Allah Al-Wadud, Maha Penyayang, Maha mencintai hamba-hambanya yang taat kepadanya. Kenapa nama ini dalam Al-Quran digandingkan dalam dua ayat dengan namanya Al-Ghafur dan namanya Rahim. Wahuwa Al-Ghafurul Wadud. Dan dialah maha pengampun lagi maha mencintai. Hamba-hambanya yang soleh. Dalam ayat lain, Inna Rabbi Rahimun Wadud. Sesungguhnya Rabku Allah Subhanahu Wa Ta'ala maha penyayang dan maha mencintai. Diterangkan maknanya oleh para ulama, seperti dalam keterangan Syahabdur Rahman Asadi dalam tafsirnya digandengkannya kedua nama ini untuk menghilangkan kesan yang mungkin timbul dalam pikiran sebagian manusia bahwa orang yang berbuat maksiat itu tidak mungkin lagi mendapatkan kecintaan Allah. Ini disangka dalam ayat dengan ayat ini bahwa kalau meskipun dia berbuat maksiat, meskipun dia pernah berbuat salah, kalau sungguh-sungguh dia bertobat, menyadari kesalahannya dan Allah kemudian terima tobatnya, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian akan limpahkan Kasih kecintaannya kepada orang tersebut Dan menjadikannya sebagai kekasihnya yang terdekat Bahkan Ibu Luh Koye mengatakan Atta idhan atta ibu habibullah Kalau begitu orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh Dia adalah kekasih Allah subhanahu wa ta'ala Maka kaya sayang Allah beda dengan makhluk <tuh> Kalau manusia Kita dekat dengan seseorang Kita saling menyayangi Kalau kita pernah punya salah Sulit hilang dari pikirannya Dendam itu selalu ada minimal Akan mengurangi kedekatan kita terhadapnya tapi kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Tidak bisa disamakan Tidak bisa dilukiskan Tidak bisa dibandingkan dengan apa yang ada pada makhluk Karena dia rahmatnya maha sempurna Kasih sayangnya maha sempurna dan benar-benar menginginkan kebaikan kepada hamba-hambanya Maka orang-orang yang selalu kembali dan bertobat kepadanya akan diterimanya Dan dihapuskan kesalahan-kesalahan mereka Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akan anugerahkan kecintaannya kepadanya Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala memilih kita sebagai hamba-hambanya yang selalu bertobat Menyadari kekurangan kita dan selalu kembali kepadanya Namun Ustaz Khairan Dan kembali kami angkat dari pendengar kita Ustaz dengan Ummu Fatimah di Bekasi Silakan umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baru kohongsi Ustaz Ada pertanyaan jika seseorang sedang hamil Ustaz Diberikan ya. Allah. Tapi juga ada kelainan Sehingga akan terjadi keguguran Atau setelah lahir mungkin akan ada kecatatan dalam anak tersebut hmm. uh, Terus, apa doa yang sebaiknya dipanjatkan oleh orang tersebut, Ustaz? Iya orang itu Lewat, Ustaz, untuk menghadapi Ustaz Iya Terima kasih, Ustaz, warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam, wabarakatuh Terima kasih, Ummah Fatimah Kepada Ustaz, kami persilahkan Silahkan, Ustaz Ya, pertama semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari segala keburukan, utamanya keburukan dalam agama kita. Kemudian eh, pertama kita diperintahkan untuk selalu meminta kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum terjadi, maka kita minta kebaikan. Kita meminta hal-hal yang apa ini kita yang kita apa mengandung kebaikan untuk diri kita sendiri terhindar dari segala keburukan. Ini yang kita di, ini tadi yang kita dianjurkan dalam agama kita sebelum terjadi musibah kita diminta al afiyah meminta keselamatan dari musibah keselamatan dari cobaan-cobaan yang buruk untuk kita. Tetapi kalau sudah terjadi maka yang harus kita minta adalah bersabar. Kita minta adalah bersabar. Makna ini disyaratkan dalam banyak hadis-hadis uh, yang sahih seperti sabda Nabi saw la ta tamanna liqaal adu fa idza laqitu muhum fasbiru janganlah kalian mengangan-angankan bertemu dengan musuh tapi kalau kamu sudah bertemu maka bersabarlah dan banyak yang lainnya jadi waktu belum turun musibah kita minta perlindungan keselamatan tapi kalau sudah terjadi kita bersabar dan bersangka baik kepada Allah makanya kalau belum terjadi kita berdoa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu kita berdoa untuk dijaga janin kita dihindarkan dari segala keburukan <tuh> Dihindarkan dari segala keburukan-keburukan Kalau ternyata sudah terjadi Dan kita dapatkan seperti itu Maka kita bersabar dan bersangka baik kepada Allah Bahwa Allah menginginkan yang terbaik Untuk kita Mungkin bagi ibunya dia Ingin diuji kesabarannya Yang dengan itu dia insya Allah akan mendapatkan Keridoan Allah dimasukkan ke dalam surganya Karena dengan adanya Anak yang seperti ini dia akan bersabar Menjaganya dia akan bersabar usaha, Berusaha untuk mendidiknya Atau memberikan apa ini sebab-sebab kehidupan baginya memberikan apa ini memberikan nafkah bersabar dalam melayani anaknya maka dengan ini dia akan memperoleh ganjaran kesabaran yang tidak ternilai di sisi Allah Subhanahu wa taala yang mungkin kesempatan ini tidak bisa dimiliki oleh ibu-ibu yang lainnya maka subhanallah begitu banyak hikmah yang Allah jadikan bagi seseorang yang ditimpa musibah yang kemudian dia bersabar maka ini hanyalah musibah yang sementara kalau dia bersungguh-sungguh dan bersabar menghadapinya, dia akan mendapatkan kenikmatan di sorga. Dia mendapatkan keturunan-keturunan yang fisiknya sempurna di sorga nanti karena kesabarannya sewaktu di dunia yang cuma sementara ini, kemudian diganti dengan kenikmatan yang kekal abadi di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita untuk selalu mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Amin. Jazakallah khairan set dan Selanjutnya kita angkat berikutnya yang terakhir mungkin set dari pertanyaan ya. pendengar kita dengan Umur Rasulinda di Bekasi. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu, Radhi tolong dikecilkan suaranya. Maaf. Ya, kalau sudah silakan dilanjutkan kembali. Begini Pak Ustadz. Uh, ya. Ada enggak doa yang kita baca dulu baru kita uh, mengamalkan Asmaul Husna seperti ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum? Ya. Ya, ya, ya. di depannya ada enggak yang kita baca dulu Pak Ustaz? ya, terima ya. kasih. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, Silakan, ya, Bu Raslinda kepada Ustaz kami persilakan. Silakan Ustaz. Iya, Bu. Iya, jadi pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ya, uh, jadi kita ketika berdoa dengan Asma'ul Husna, memang kita menyebutkan doa permintaan kita. Oleh karena itulah, kenapa kita mengkaji makna dari nama-nama Allah dalam kajian kita ini, untuk kita tahu kandungannya, agar dengan itu nanti kita minta kepada Allah, dan menyebutkan nama yang sesuai dengan permintaan kita. Seperti tadi kita bahas, misalnya Ar-Razak. Ar-Razak, kita minta dari nama Allah subhanahu wa ta'ala ini, Kandungan yang terbaik Ya Allah limpahkanlah kepadaku rezeki yang halal Yang menolongku untuk selalu taat kepadamu Sesungguhnya engkau adalah ar arrozak Ya Allah limpahkanlah kebaikan dan keimanan dalam hatimu Yang ini merupakan sebaik-baik rezeki yang engkau berikan kepada hambamu Sesungguhnya engkau adalah ar arrozak Ya Allah mudahkanlah aku mendapatkan rezeki yang paling sempurna darimu Yaitu rezeki di dalam sorgamu Mendapatkan kenikmatan dalam surgamu sesungguhnya engkau adalah rozak. Jadi kita sebutkan seperti ini. Baik kita sebutkan nama Allah di awal, ya Allah engkau adalah rozak, maka limpahkanlah rezeki yang halal. Atau disebutkan di akhir yang jelas, kita sebutkan permintaan kita dan nama Allah subhanahu wa ta'ala yang sesuai dengan uh, apa ini permintaan kita tersebut. Demikian pula waktu kita sebut, ya hayu ya qayyum dirahmatika astagitu, ya wahai Allah yang maha hidup dan maha berdiri sendiri dengan rahmatmu aku meminta pertolongan dan nama-nama yang lain kita sebutkan sesuai dengan permintaan kita maka inilah caranya berdoa dengan Asmaul Husna dan dalam kajian kita yang kita bahas beberapa kali di uh, majelis tentang membahas nama-nama dan sifat Allah ini saya sering menyebutkan beberapa contoh-contoh yang mudah-mudahan nanti Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan bagi saya untuk bisa menulis contoh-contoh doa tersebut dalam sebuah tulisan bisa kita kita bacainya Allah mudah-mudahan Semoga Allah memudahkan. Alhamdulillah Ustaz. JazakAllah khairan Ustaz atas jawaban-jawaban yang telah antum sampaikan di kesempatan sesi soal jawab ini. Dan sebagai penutup di acara kita Ustaz. Mungkin ada yang ingin antum sampaikan untuk seluruh para pendengar kita. Silakan Ustaz. Iya Barakallahu Alaihi Wasallam. Jadi, uh, apa yang telah kita kaji dari nama Allah SWT al-Razak. Kemudian nama-nama yang lain yang telah kita lewati pembahasannya. Menggambarkan kepada kita bahwa Memang keindahan dari nama-nama Dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Itu benar-benar luar biasa Dan membuka Cakrawala pemikiran kita Membuka ketertutupan Hati-hati kita untuk Semakin tunduk dan semakin Apa ini meyakini tentang Sempurnanya rahmat dan karunia Dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang ini jelas bagi fitrah yang Masih selamat, hati yang masih suci Akan mengajaknya untuk ...senantiasa mencintai Allah SWT, menjadikannya lebih dicintai daripada segala sesuatu yang ada di dunia ini... ...dan semakin menjadikan hatinya selalu bersandar dan bergantung kepada Allah SWT semata-mata dalam semua urusannya. Maka semakin kita mengenal Allah, ibadah kita akan semakin sempurna lahir dan batin. Kecintaan kita kepadanya juga akan semakin sempurna dan semua kebaikan-kebaikan yang kita... Harapkan dalam diri kita akan semakin kita sempurnakan untuk meraih kemuliaan di sisi Allah di dunia, apalagi di akhirat nanti. Maka demikian kita cukupkan kajian kita. Sholalaahu salamu ala nabiina Muhammadin wal aalihi wa washabihi wa mantaabihi muhsin layomid din wa akhirud da'wanaan alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika ashadu allahillahilantas taqfiruka wa atubulayk. Namun Ustaz, Jazakallah khairan atas waktu dan kesempatan yang telah untuk berikan di pagi hari ini Ustaz dan insyaAllah kita kembali bertemu pada pertemuan yang akan datang Ustaz Barakallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz